того вмебльованого будинку. А діставшись туди, піднявся на свій другий поверх, роздягся і ліг спати. Ніщо не турбувало мене, крім зламаної матрацної пружини. Вона муляла боки. Я пролежав без сну до пів на четверту ранку, обмірковуючи своїм великим мозком наявний стан речей. Лягаючи, я поклав револьвера під подушку. Але то не місце для зброї, коли маєш подушку завтовшки, як стосик паперу для друкарської машинки. Револьвер заважав мені, тож я витяг його і затиснув у правій руці. Досвід навчив мене тримати зброю на поготові навіть у вісні. Прокинувся я, коли на дворі вже світило сонце, і почував себе так, наче замістіла в мене шмат протухлого м'яса. Я потягся до ванної, облився холодною водою і витерся рушником, якого й не видно було, коли водиш ним збоку. То були справді причудові апартаменти. Бракувало хіба тільки антикварного меблевого гарнітуру. Нічого їстівного в помешканні не було. Та якби всевидюще й марло кудись відлучився, то цілком міг щось не Я мав із собою пляшку віскі. Отож, відкуркував його, понюхав, але не зважився вжити на сніданок над ще серце. Навіть якби спромігся влити в порожній шлунок, що поривався до стелі, мов повітряна куля. Я позаглядав до стінних шафок. Чи не залишив попередній пожилець, вибираючись поспіхом, бодай якогось сухаря? Марно. Та й не поліз, би він мені в горлянку, навіть під візки. Так я й сів голодний біля вікна спостерігати. А за годину чи десь близько того відчув, що ладен викликати чергового і відгризти йому руку. Я одягся, подався за ріг до своєї прокатної машини і поїхав шукати якоїсь харчівні. Подавальниця теж була не в дусі. Вона так тріпнула скатеркою, простеляючи її стойці переді мною, що всі крихти, залишені попереднім відвідувачем, посипались на мене. «Слухай, рибонько, – сказав я, – не будь така марнотратна. Поберегла б цей харч на чорний день. Усе, чого я хочу, – це двоє яєць, варених три хвилини, не більше, скибочка вашої знаменитої бетонної грінки, велика склянка томатного соку, дрібка чорного перцю та широка осяйна усмішка». І не давай більш нікому кави. Може, я й сам усю вип'ю. – У мене нежить, – відказала вона. – Краще не поганяйте, а то чхну і наберетеся зарази. – Будьмо приятелями. Я теж мав нелегку нічку. Вона криво посміхнулася і пішла до бічних дверей, що вели на кухню. Це дало мені змогу побачити й решту її форм. Доволі повних, щоб не сказати надмірних. Але яйця я дістав саме такі, які люблю а грінка була щедро полита розтопленим маслом. «Чорного перцю немає», – сказала жінка. «Може дати червоного? Миш яку теж немає». Я присмачив томатний сік червоним перцем, проковтнув яйця, випив дві чашки кави і вже ладен був залишити на чай нез'їдену грінку. Та врешті передумав і натомість поклав 25 центів. Така щедрість приємно вразила подавальницю. Цій забігайлівці на чай давали або десятицентовика, або нічого, здебільшого нічого. Коли я повернувся на пойнтер стріт, там усе було без змін. Я знову сів біля вікна. Десь опів на дев'яту, з будинку, навпроти, вийшов з невеликим портфелем у руці, той, схожий на ікі з ростом і статурою чоловік, якого я вже бачив напередодні. Ту ж мить із закритої синьої машини, що стояла біля тротуару, вискочило двоє вони були однакові на зріст трого вдягнені, в низько насунутих м'яких капелюхах. Обидва вихопили револьвери. «Гей, Іккі!» – гукнув один. Чоловік обернувся. Прощавай, Іккі!» – мовив другий. Між будинками розляглися постріли. Чоловік повалився на асфальт і закляк. А ті двоє кинулися до своєї машини і погнали геть. Водночас я побачив, як посеред кварталу зірвався з місця великий лімузин і помчав поперед них. Ще мить, і обидві машини зникли з очей. Усе було зроблено швидко і чисто, за винятком однієї деталі. Вони не завдали собі клопоту роздивитися. І застрелили не того, кого треба. Я швидко, майже так само, як і ті двоє, вискочив на вулицю. Навколо вбитого чоловіка вже зібралася невеличка юрба. Мені не треба було дивитися на нього, аби пересвідчити, що він мертвий. Ті хлопці були професіонали. Та й не міг я його побачити на тротуарі по той бік вулиці, бо там з'юрмилися люди. Одначе я знав, який він має вигляд, і вже чув отдалік автомобільні сирени. Щоправда, то могли долинати й звичайні сигнали з бульвару Сансет, Але ні. Отже, хтось уже зателефонував. Їхати на підобідок поліцаям було ще зарано. Я з валізкою в руці швидко завернув за ріг, убгався в залишений там прокатний автомобіль і натис на газ. У тому кварталі мене більше ніщо не тримало. Я міг уявити собі такі запитання. «Чого вас туди занесло, Марло? Ви ж маєте власний барліг, чи не так?» Мене найняв один колишній гангстер, що не поладнав з босами. На нього наслали вбивці. Не запевняйте нас, ніби він хотів стати на праведну путь. Цього я не знаю. Мене принадили його гроші. Заробити їх було не дуже важко, егеш. Минулої ночі я вивіз його з міста. Де він тепер, я не знаю, та й не хочу знати. Вивезли з міста? Я ж вам сказав. А то ж, тільки він лежить у морзі, подірявлений кулями. Придумайте щось краще. Чи, може, то не він у морзі? І так далі, і таке інше. Звичайна поліційна балаканина. Все воно старе, як світ. Ні їхні слова, ні їхні запитання нічогісінько не важать. Просто вони довбають в одне місце, аж поки ти геть виснажишся і спіткнешся на якісь деталі. А тоді радісно усміхаються, потирають руки і кажуть – отут ви трішечки схибили, а геш? То почнемо все спочатку. Ні, чим далі від усього цього, тим краще. Я залишив машину на своєму постійному місці і пішов до контори. Там мене не чекало нічого, крім застояного повітря. Щоразу входячи в цю пустку, я почував дедалі дущу в тому якого біса я не вступив на державну службу, що років з десять тому, чи усі п'ятнадцять. Мені ж не бракувало кебети здобути заочно адвокатський ступінь. Україні повно правників, що не здатні скарги написати без посібника. Отак я сидів у своїй конторі і подумки гриз себе. Та невдовзі згадав про олівець і заходився налаштовувати револьвер 45-го калібру. Найбільший з тих, якими я, звичайно, послуговуюсь. І дуже важкий. Потім набрав номер шерифової канцелярії і попросив до телефону Берні Оулза. Той узяв трубку. Голос його був невдоволений. «Це Марло. Я вскочив у халепу. У справжню халепу», – сказав я. «Навіщо повідомляти про це мене?» – пробурчав він. «Тобі б уже слід до цього звикнути». «Це така халепа, до якої звикнути годі. Я хотів би під'їхати до тебе і все розповісти». «Твоя контора там де й була?» «Там». «Я маю проїжджати поблизу, то заскочу до тебе». Він поклав трубку. Я відчинив обоє вікон. Легенький вітрець доніс із сусіднього ресторанчика Джо ІЦа дух кави та задавненого жиру. Я ненавидів цей дух, ненавидів себе, ненавидів усе на світі. Оулс не став затримуватись у моїй елегантній приймальні. Він постукав у внутрішні двері, і я впустив його до кабінету. Без зайвих церемоній він похмуро рушив просто до крісла для відвідувачів. Ну, викладай. Ти чув коли-небудь про такого собі Ікі Россена? А чого б я мав про нього чути? Він що, у розшуку? Це колишній гангстер, що накликав на себе невдоволення верховодів. Вони наштрикнули його на олівець. І, як це звичайно робиться, прислали сюди літаком двох крутих хлопців. А він найняв мене, щоб я допоміг йому вислизнути. Гарне мені дільце. Облиш, Берні. Я закурив сигарету і дмухнув димом йому в обличчя. У відповідь на це він і собі взяв сигарету і почав її жувати. Берні ніколи не запалював сигарет, але просто таки зжовував їх до решти. «То слухай, – провадив я, – припустімо, цей тип хоче стати порядною людиною, чи хай він навіть не хоче. Він же має право на життя, коли сам нікого не вбив. А він каже, що не вбив. А ти йому й повірив, Егерш? Відколи це ти став таким святим та божим? Повірив я йому чи не повірив – не в тому річ. Я взявся йому допомогти. Не було підстав відмовлятися. Отож, учора я й одна моя знайома дівчина взяли під нагляд літаки, що прибували до аеропорту. І вона засікла тих хлопців, а тоді провела їх до готелю. Була певна, що то вони. З вигляду саме те, що мало бути. Аж до чорних черевиків. Ця дівчина? Ім'я вона має? Тільки для тебе. Якщо не порушила ніякого закону, кажи. Її звуть Енн Райорден – Мешкає в Бей-Сіті. Її батько був колись начальником тамтешньої поліції. І не поспішай називати його шахраєм, бо він був не з таких. ж, викладай решту. Тільки не тягни. Я найняв помешкання навпроти Ікки. Убивці були ще в готелі. О півночі я вивів його з будинку і одвіз аж до помони. Далі він поїхав сам тією ж таки прокатною машиною, а я повернувся назад між міським автобусом і пішов у те помешкання на Пойнтер-стріт, якраз навпроти його пристановища. «Якого біса? Його ж там уже не було!» Я висунув середню шухляду письмового столу і дістав з неї гостро заструганий олівець. Тоді написав на аркушику паперу своє ім'я і проштрикнув його олівцем. «Тому що хтось надіслав мені оце». Я не думаю, що вони мене вб'ють, але, мабуть, хочуть дати мені доброї хлости, щоб відстрашити від таких вихваток на майбутнє. Вони знали, що ти встряв у це діло. Іккі привів за собою хвоста, такого собі шип дика, що прийшов потім до мене і впер мені вже від ствола. Я трохи провчив його, але мусив відпустити. Отож і подумав, що там, на стріт, мені буде безпечніше. Вдома ж я сам один. «Ну що ж, я теж не сиджу на місці», – сказав Берні Оулс, – «і маю свої відомості. Отже, вони вбили не того». Такий самий зріст, така сама статура і взагалі схожий. Я бачив, як вони його порішили. Не скажу напевне, що це були ті двоє з Беверлі Вестерна. Я ж сам їх доти не бачив. Просто двоє в темних костюмах та низько насунутих капелюхах. Потім вони вскочили в синій понтіак, десь позаторішньої моделі, і рванули геть. А попереду вихопився прокладати дорогу великий каділак. Берні встав і довгу хвилю дивився на мене. «Не думаю, що тепер вони стануть морочитися з тобою», – сказав він. «Убито не того, кого треба. На якийсь час банда притихне. Знаєш, що я тобі скажу? Скоро наше місто буде майже таким самим гадючником, як нью-йоркський Бруклін і Чикаго. Ми можемо геть погрузнути в цій нечисті». «А то ж, заварюється з біса круто». Але ти не сказав мені нічого такого, Філе, що давало б змогу діяти. Я побалакую з хлопцями із міського відділу розслідування вбивць. Навряд чи тобі загрожує справжня небезпека. Але ти очевидець убивства, і їм це стане в пригоді. Я ж не зможу нікого впізнати, Берні. Вбитого чоловіка я зовсім не знав. А звідки тобі відомо, що вбито не того? Та ти ж сам мені й сказав, Йолопе. А я подумав, може хлопці з міської поліції до чогось докопалися? Коли би так, мені вони не сказали б. До того ж, вони там не мають часу навіть вискочити перекусити. Поки відділ ідентифікації не встановить особу, для них той чоловік просто один з багатьох мертвяків у морзі. Але з тобою, Філе, вони охоче поговорять. Їм страшенно подобається записувати свідчення на магнітофон. Він вийшов, і двері за ним із шурхотом зачинились. А я сидів і міркував, чи не зробив дурницю, що розповів про все Берні або що взявся допомагати Іккі. П'ять тисяч зелененьких запевняли, що ні. Але ж і вони могли помилятись. Хтось постукав у двері. То був рознощик телеграм. Я розписався, розгорнув бланк і прочитав. «Їду, флег мотель Мірадор. Здається, вистежили. Негайно приїжджай». Я подер телеграму на дрібні клаптики і спалив їх у попільниці. Потім зателефонував до Н. Райорден». Куметно вийшла історія, – сказав я їй, – і розповів усе, що сталося. «Не подобається мені цей олівець, – сказала вона. – Не подобається й те, що вбито сторонню людину. Мабуть, якогось бідолаху-бухгалтера з дрібної фірми, а то б не жив він у такому районі. Даремно ти встряв у цю історію, Філе. Я врятував Іки життя. Там, куди він подався, він зможе стати порядною людиною, може змінити прізвище». Грошей йому не бракує, судячи з того, скільки він мені заплатив. Я кажу, не подобається мені олівець. Приїхав би ти та перебув якийсь час тут, у мене. Пошту можна переадресувати, якщо ти її отримуєш. Та й до нової роботи братися не горить. У Лос-Анджелесі без тебе вистачить приватних детективів. Ти не розумієш головного. Я ж ще не розв'язався з цією історією. Дойде з міської поліції, захочуть знати, де я є – а якщо дізнаються вони, то про це дуже скоро знатимуть і всі поліційні репортери. До того ж, ці дуби ще можуть запідозрити і мене. Ніхто з очевидців убивства не скаже їм нічого істотного. Американці чудово знають, що означає стати свідком гангстерської розправи. Ну гаразд, але моя пропозиція лишається в силі. У приймальні задзищав дзвінок. Я сказав Ен, що мушу покласти трубку. Тоді відчинив проміжні двері і побачив за крок від порога приймальні добре вдягненого, я б навіть сказав елегантно вдягненого, чоловіка середніх літ. Обличчя його осявала привітна й лукава усмішка. На ньому був крислатий білий капелюх і вузенька краватка з тих, що їх затягують різьбленою металевою пряжечкою. Його кремовий фланелевий костюм вражав око бездоганним кроєм. Він закурив сигарету з золотим фільтром, і, пахнувши димом, подивився на мене. «Містер Філіп Марло?» Я кивнув головою. «Я Фостер Граймс із Лас-Вегаса, управитель ранчо Есперанса, що на П'ятій Південній. Я чув, ви трохи причетні до такого Іккі Россена». «Може, ви зайдете?» Він пройшов повз мене до кабінету. Його зовнішність ні про що мені не говорила. Звичайний собі вдатний ділок якому до вподоби чи, може, потрібно для діла виглядати трохи по-ковбойському. Таких зимовими сезонами в Палм-Спрінгсі можна побачити десятки. Його вимова підказала мені, що він зі Сходу, але не з Нової Англії. Найімовірніше – з Нью-Йорка чи Балтімора. Лонг-Айленд, Беркшир, ні, надто далекі околиці. Недбалим помахом руки я показав гостеві на крісло для відвідувачів – а сам умостився в свою рипучу обертову старожитність і став чекати. «Де тепер Іккі, ви знаєте?» «Не знаю, містер Граймс». «Чого ви з ним зв'язалися?» «За гроші?» біса поважна причина», – осміхнувся він. «І як далеко це зайшло?» «Я допоміг йому виїхати з міста». Кажу вам це, навіть не знаючи, хто ви вдияволо такий, тільки тому, що вже розповів про все одному своєму другові-недругові, який обіймає високу посаду при шерифі. Що означає другові-недругові? Охоронці закону не вельми ласкаві до мене, але цього чоловіка я знаю вже багато років, і ми з ним друзі настільки, наскільки це можливо між приватним детективом і державним урядовцем. Я сказав вам, хто я такий. Ми маємо у Вегасі першорядний заклад і утримуємо його, незважаючи на редактора одної миршавої газетки, який весь час дзявкає проти нас і проти наших друзів. Та ми даємо йому жити, бо це для нас вигідніше, ніж пристукнути його. Убивати тепер не гоже. Як ото і це не вбивство, це страта, Іки вибився з колії. Отож ваші хлопці пальнули не в того. Могли б трохи роздивитися довкола, упевнитись. Так вони і зробили б, якби ви не струмляли свого носа куди не треба. Вони поквапились, і ми цього не схвалюємо. Нам потрібні холоднокровні і результативні дії. Хто це оті високоповажні ми, про яких ви весь час говорите? Не прикидайтеся дитиною, Марло. Гаразд, будемо вважати, що я знаю. Ось чого ми хочемо. Він засунув руку до кишені, дістав звідти одну банкноту і поклав на стіл біля себе. «Знайдіть ікі і скажіть йому, хай вертається до спілки. Все буде окей. Тепер, коли вбито сторонню, непричетну людину, нам ні до чого новий клопіт чи зайвий розголос. Усе дуже просто. Зараз ви дістанете отцю». Він кивнув на банкноту. То була тисячна. Мабуть, дрібніших вони не тримали. А ще одну таку саму, коли знайдете ікі і перекажете йому наше слово. Якщо він упреться йому гаплик. «А що, як я візьму цю тисячну, і лясну нею вас по носі?» «Це буде нерозумно». Він швидко вихопив кольт Вудсмен з коротким глушником на дулі. Кольт Вудсмен – це така зброя, що кладе людину з першого пострілу. Та й сам Граймс був меткий чолов'яга, меткий і спритний. Його привітне обличчя анітрохи трохи не змінилося. «Я з Вегаса нікуди не виїжджав», – спокійно мовив він. І зможу це довести. А вас знайдуть мертвого в кріслі у вашому кабінеті. І ніхто нічого не знатиме. Просто ще один приватний детектив ударив не в ті ворота. Покладіть руки на стіл і трохи подумайте. До речі, стріляю я не схибно, навіть із цією клятою глушилкою. Я щиглим підбив гостро заструганого олівця, і він покотився через стіл до Граймса. Той швидко, просто блискавично перехопив револьвер у ліву руку і взяв олівця. А тоді підніс його перед себе так, щоб, дивлячись на нього, водночас не спускати з ока й мене. Його прислали мені спеціальною доставкою, – сказав я, – ні записки, ні зворотної адреси. Тільки оцей олівець». «Ви думаєте, містере Граймс, я ніколи не чув, що воно означає?» Він спохмурнів і впустив олівця на стіл. Та перш ніж він устиг перекинути довгого слухняного револьвера назад, я шаснув правицею під стіл – Ухопився за руків'я свого револьвера і поклав палець на спусковий гачок. Загляньте під стіл, містере Граймс. Ви побачите там 0,45 у відкритій кобурі. Він надійно закріплений і націлений вам у живіт. Навіть якщо ви влучите мені в серце, моя гармата спрацює від конвульсійного посмику руки. Вона розпанахає вам черево на клапті і виб'є вас із цього крісла. Куля 45-го калібру відкидає людину на 6 футів. Це тепер знають навіть кіношники. «Схоже на нічию», – спокійно зауважив Граймс. Тоді сховав свого пугача і посміхнувся. «Чиста робота, Марло. Такий, як ви і нам би придався. Отож, пропоную вам не огинатися і розшукати Ікки. Він має послухатись розумного слова. Не хоче він справді провести решту свого життя в бігах?» «Скажіть мені одну річ, містере Граймс». Чому ви вчепилися до мене? Чим я перед вами завинив, поза тим, що допоміг Іккі? Він якусь хвилину сидів нерухомо, міркуючи або вдаючи, ніби міркує. "Справа Ларсена", мовив нарешті. "Ви посприяли тому, щоб послати одного з наших до газової камери. Ми такого не забуваємо, отож і постановили вколошкати вас за Іккі. І так і вколошкаємо, якщо не вчините по-нашому. Удару буде завдано, коли ви найменше його чекатимете". «У моєму ділі, містере Граймс, завжди є ризик, що тебе вколошкають за когось. А тепер забирайте свою косуху та керуйте звідси тихо-мирно. Може, я й учиню, як ви хочете, але мені треба поміркувати. Що ж до справи Ларсена, то всю роботу там зробила поліція, а я тільки випадково знав, де він переховується. Та й не думаю, що то була для вас така вже велика втрата. Ми не любимо стороннього втручання». Він підвівся, взяв зі столу банкноту і недбало поклав назад до гамана. Поки він це робив, я полишив свій 0,45 і швидко вихопив з кишені Смітен Двесон 38-го калібру. Граймс зневажливо позирнув на нього. «Я буду у Вегасі, Марло. Та, власне, я звідти й не виїжджав. Ви зможете знайти мене в Есперансі. А тож, на самого Ларсена нам, звісно, начхати. Рядовий гендляр зброєю, таких, як він, сотні». Одначе нам не начхати на те, що якийсь нікчемний приватний Нишпорка показав на нього пальцем. Він кивнув головою і вийшов з кабінету. Я замислився. Іккі до спілки не повернеться, це я знав напевне. Він уже не матиме до них довіри, навіть якщо йому дадуть шанс. Але тепер у мене була інша причина погодитись. І я знов зателефонував до Н. Райорден. Я вирушаю шукати Іккі, так треба. Якщо не подзвоню у три дні, зв'яжешся з Берні Оулзом. Я їду до Флекстафа, штат Аризона, який казав, що буде там. «Не будь дурним», – вигукнула вона, – «це якась пастка». Щойно мене навідав такий собі містер Граймс із Лас-Вегаса, маючи при собі пістоля з глушником. Я його вкоськав, але ж не завжди мені так щаститиме. Якщо я знайду Ікі і доповім про це Граймзові, то банда дасть мені спокій». «Ти приречеш людину на смерть?» – різко й недовірливо запитала Н. «Ні, на той час, як я доповідатиму, його там уже не буде. Йому доведеться втекти літаком до Монреаля, придбати фальшиві документи і летіти в Європу. Може, там йому житиметься безпечніше. Одначе спілка має довгі руки, і вціліти він зможе тільки весь час пильнуючись. Іншого вибору для нього немає – або постійно ховатись, або наразитися на олівець». «Ти такий розумний, Любчику, а як щодо твого власного олівця?» «Якби вони справді мали такий намір, то не прислали б його. Це просто тактика залякування». «Але ти, прекрасний і безстрашний хижак, їх не злякався». «Злякався, одначе страх не спаралізував мене. Бувай здорова, не заводь ніяких бахурів, поки я не повернуся». «Хай тобі чорт марло!» Вона з пересердя кинула трубку. «Я теж з пересердя на самого себе». Казати щось не те – одна з найістотніших моїх вад. Я чкорнув з міста, перш ніж про мене стигли прочути хлопці з відділу розслідування вбивств. Поки вони прочухаються, я буду вже далеко. А від Берні Оулза ті дойди і натяку зайвого не дістануть. Шерифові люди і міська поліція завжди ладнали між собою не краще, ніж два коти на паркані. До Фінікса я приїхав надвечір і спинився в мотелі на околиці. У місті стояла страшенна спека. При мотелі була їдальня. Отож, я там і підвечеряв. Потім, не міняв у касирки 25 та 10 центовиків, зачинився в телефонній кабіні і став дзвонити до мотелю «Мірадор» у Флехстафі. На що я дурний сподівався? Адже Ікі міг зареєструватися там під будь-яким прізвищем – від Коуена до Кордільйона і від Уотсуна до Войцеховськи. Та все ж таки я подзвонив і дістав у відповідь тільки чевну усмішку, наскільки це можливо по телефону. Мені не лишалося нічого іншого, як попросити в них номер на наступну ніч. Але все було зарезервовано. І я міг сподіватися хіба на те, що хтось скасує замовлення або що. Лехстав лежить надто близько до Великого каньйону, там завжди багато туристів. Певний Ікки подбав про місце для себе заздалегідь. Це теж наводило на деякі роздуми. Я купив якийсь романчик у м'якій обкладинці і лігши до ліжка взявся читати. Будильника поставив на 6.30 ранку. Той романчик нагнав на мене такого страху, що я взяв обидва свої пістолі і поклав їх під подушку. Там йшлося про одного хлопця із Мілокі, який повстав проти верховоди місцевої банди, і його що чверть години нещадно пили. Я розважив, що після того обличчя в нього мало б бути потрощене до кісток. Але вже в наступному розділі він виявився цілісінький і веселий, як жайвір. Тоді я запитав себе, навіщо марную час на цю муру, а не знайшовши на це розумної відповіді, погасив світло і заснув. Опів на сьому я поголився, прийняв душ, поснідав і вирушив до Флегстафа. Дістався туди саме під обідню годину і відразу побачив у ресторані іккі, що сидів і наминав гірську форель. Я сів навпроти нього. Моя поява його, видимо, здивувала. Я й собі замовив форель і взявся їсти її, розбираючи ззовні так, як і належить. Коли витягти з першу хребет з кістками, смак виходить не той. «Ну що там?» – запитав Ікі з напханим ротом. «Вихований їдець. Ти читаєш газети?» «Тільки спортивну сторінку. Ходімо до тебе в номер, там поговоримо». Ми заплатили кожен за свій обід і перейшли до гарного подвійного номера. Мотелі нині стають такі добрячі, що чимало готелів виглядають проти них доволі вбого. Ми сіли і закурили сигарети. Ті два типи знялися рано-раненько і поїхали на Пойнтерстріт, а там стали чотувати в машині біля твоєї нічліжки. Та їх не досить ретельно настановили, і вони пришили якогось чолов'ягу трохи схожого на тебе. «Оце маєш, – вишкірив зуби Іккі, – але ж про це дізнаються лягаві, і спілка теж дізнається, отож мій вирок лишається в силі. Певно ти вважаєш мене за дурня, – сказав я, – то я таки дурень. Я вважаю, що ти блискуче зробив своє діло, Марло, то чого ж би я мав вважати тебе за дурня? Яке я зробив діло? Дуже спритно вивіз мене звідти. А ти що, не зміг би впоратись з усім тим сам? Та зміг би, якби добре повелося». Одначе, непогано мати помічника. Ти хочеш сказати дондука? Обличчя його спохмурніло, а в репучому голосі почулося невдоволення. Не зрозумів? То, може, повернеш мені одну-дві з тих косух? У мене не так вільно з бабками, як я думав. Поверну, як рак свисне. Не треба так зі мною. Мало не зітхнув він і блискавично вихопив пістоля. А мені й вихоплювати не треба було. Свого я вже міцно стискав у кишені. «Даремно я дав пошити себе в дурні», – сказав я. «Сховай свою залізяку. З неї ти матимеш не більшу поживу, ніж із грального автомата у Вегасі». «Неправда. Ті автомати частенько викидають чималий куш. А то б ніхто не грав». «Скажи краще ріденько. А тепер слухай мене і слухай уважно». Ікки знову вишкірився. Його вже давно дожидав зубний лікар. Ця справа заінтригувала мене, почав я невимушено, мов філовенс, у котрійсь із вандайнових історій, але з куди розумнішими думками в голові. По-перше, чи можливо взагалі таке зробити, по друге, якщо можливо, то чим воно скінчиться для мене, але поступово я добачив дрібні деталі, що псували всю картину чому ти взагалі припхався до мене? Ваша спілка далеко не наївна. «Навіщо було посилати на таке діло отого малого шибздика Чарльза Гікона, чи як там він зве себе по четвергах? Чому такий стріляний горобець, як ти, міг дати комусь пасти себе, ідучи на такий небезпечний зв'язок?» «Ти мене просто вбиваєш, Марло. Ти такий розумний, що аж дурний, не зміг відрізнити чорного від білого. Іду в заклад, що, повернувшись у свою вошиву контору, ти тішився тими п'ятьма косухами, наче кіт Валеріянкою, і обціловував кожен папірець. Після твоїх рук – ні. Ну а чому мені надіслали олівця? Серйозну, небезпечну погрозу. Це мало підсилити враження від усього іншого. Але, як я сказав тому вашому Дженджикові з Вегаса, коли справді мають такий намір, то попереджень не присилають. До речі, він теж приніс із собою залізяку. Вудсмен, 22-го калібру з глушником. Я мусив доводити, що краще буде її сховати, і він послухався. А потім почав вимахувати в мене перед носом косухами, щоб я розшукав тебе і сказав йому, де ти ховаєшся. Такий собі вичепурений, гожий із себе посильний від кодла брудних пацюків. Їх підтримує грішми жінота із християнської ліги тверезості і продажні політикани. А вони навчилися примножувати ті гроші і дедалі набирають ваги. Вже сьогодні їх годі зупинити але вони були і залишаться брудним пацючим кодлом. І завжди чують нюхом, де можна діяти непомильно. В цьому є щось нелюдське. Кожна людина має право помилятися, а пацюки – ні. Вони повинні всякчас бути несхибними, інакше їм не вижити. Не второпуй, про що це ти розбалакуєш? Ото й тільки що довго та нудно. Гаразд, дозволь я тобі розтлумачу. Одного малого злидня з сайду затягують у котрись із нижчих підрозділів банди. «Ти знаєш, що таке підрозділ, Ікки?» «В армії служив», – усміхнувся він. Той хлопець виростає в банді, але до кінця він ще не зіпсутий, не зовсім зіпсутий. Отож, намагається вирватися з цього кодла, переїздить у наші краї, змінює ім'я, знаходить якусь дрібну роботу і живе собі тихенько в дешевому вмебльованому будинку. Але банда нині має своїх людей у багатьох місцях. Хтось із них здибує його і впізнає. Може, якийсь роздрібний торговець наркотиками чи агент букмекерської контори, чи нічна краля. Отож, верховоди банди, або назвемо її спілкою, сидять, попахкують сигарами і кажуть даремно, той Іки так повівся. Справа ця, звісно, дрібна, або й сам він дрібнота, але ми такого не потерпимо. Це розхитує дисципліну. Пошліть на двійко хлопців і хай наштрикнуть його. Але кого посилають? Двох таких, що всім уже набридли, надто давно муляють очі. А ті можуть схибити чи підібгати хвоста. Чи може їм до душі вбивати? Це теж погано. Такі бувають надто необачні. Найкращі виконавці не схильні ні до того, ні до того. І ось ці двоє уже готові вирушити». Одначе було б не зле заразом прищикнути хвіст одному тамтешньому типові, на якого Спілка давно має зуба, бо він виказав бандита на прізвище Ларсен. Влаштувати такий собі хитромудрий жартик, що їх дуже полюбляє Спілка. «Слухайте, хлопці, ми навіть маємо час трохи погратися з тим приватним нишпоркою. І посилають фальшивку». «Брати Торренси – ніяка не фальшивка, то справжні бійці». Вони це не раз доводили, дарма, що тепер помилилися. Та не помилилися. Вони таки дістали Іккі Россена. А от ти в цій справі – підсадна качка. І тепер тебе чекає арешт за співучасть у вбивстві. Та це ще не найгірше. Спілка витягне тебе з заград і сама зітре на порох. Ти ж бо своє завдання провалив, не спромігся заманити мене в пастку. Його палець ворухнувся, натискаючи на спусковий гачок. Я вистрілив і вибив у нього з руки револьвера. Мій пістолик у бічній кишені піджака був хоч і невеличкий, але з такої відстані бив влучно. Та й не випадало мені того дня стріляти невлучно. Він тихенько застогнав і, піднісши руку до рота, став її смоктати. Я підступив і чимдуж садунув його в груди. Гречне поводження з убивцями до мого репертуару не входило. Він заточився назад і, чіпляючи ногами за підлогу, відлетів на чотири чи п'ять кроків. Я підняв його револьвер і, наставивши на нього, промацав усі місця, не тільки й кобури, де чоловік може сховати ще якусь зброю. Він був порожній, принаймні з цього погляду. «Що ти хочеш зі мною зробити?» – жалісно спитав він. «Я ж тобі заплатив. Ти чистий. Я тобі добряче заплатив». «У кожного з нас власні проблеми. У тебе зберегти своє життя». Я видобув з кишені наручники, заломив йому руки за спину і заклацнув браслети. На правій руці в нього була кров. Я витяг з його нагрудної кишеньки носовечка, обв'язав подряпину, а тоді підійшов до телефону і викликав поліцію. Мені довелося затриматись у флекстефі на кілька днів – Проте я не нарікав, бо мав нагоду ласувати фореллю, виловленою на висоті 8 чи 9 тисяч футів. Окружний прокурор штату Аризона був ще молодий чоловік з проникливими очима, а начальник місцевої поліції такий здоровило, яких я ще з роду не бачив. Звідти я зателефонував Енн Райорден і Берні Оулзові. Потім я повернувся в Лос-Анджелес і запросив Енн до ресторану на вечерю з шампанським. Одного я не розумію, сказала вона за третім келихом шипучки. Чому вони втягли тебе в цю справу? І навіщо знадобився фальшивий і кіросен? Можна ж було просто загадати тим двом душогубам зробити своє діло? Важко сказати. Може, їхні боси почувають себе настільки впевнено, що їх часом веде на отакий своєрідний гумор. А може, той Ларсен, що втрапив до газової камери, був значнішою персоною, ніж здавалося. На моїй пам'яті. Лише трьох чи чотирьох великих гангстерів присудили до електричного стільця, шибениці чи газової камери. А в тих штатах, де замість страти застосовують довічне ув'язнення, як от у Мічигані, і жодного не пригадую. Якщо Ларсен справді був більшою птицею, ніж усі гадали, то вони цілком могли ще тоді поставити мене на чергу. Але навіщо було стільки зволікати? – запитала Н. – Вони мали б одразу з тобою розправитись. Вони можуть дозволити собі почекати, хто до них підступиться. От хіба що вони самі десь схиблять? І сядуть за несплату прибуткового податку? Еге ж, як ото Елкапоне. Капоне. Той Капоне був винен у смерті сотень людей, і багатьох із них убив він сам. А от щоб узяти його, довелося вдаватись до податкової інспекції. Одначе спілка дуже рідко припускається таких похибок. Крім особистого шарму, мені подобається ще одна твоя риса. Коли ти не знаєш відповіді на щось, ти її вигадуєш. Мене турбують гроші, – сказав я. – Оті їхні брудні п'ять тисяч. Що мені з ними робити? Не будь усе життя таким чистоплюєм. Ти ж заробив ці гроші, ризикував за них життям. А тепер можеш вкласти їх в акції якоїсь страхувальної компанії. От і відмиєш. Як на мене, така кінцівка буде цілком у дусі цього веселенького жарту. «Ну, гаразд, а скажи мені ти, з якого це доброго дива вони раптом так натисли на газ? Просто ти маєш більшу вагу, ніж собі гадаєш. А чому не припустити, що на газ натис сам отой фальшивий Іккі? Судячи з усього, він якраз із таких мудрагелів, які нічого не вчинять по-простому, без викрутасів. Коли це так, і він діяв на власну руку, то спілка його добряче приголубить. Якщо цього не зробить окружний прокурор?» А втім, мені байдужісінько, що з ним буде. Зроби ласку на лище шампанського. Фальшивого іккі взяли в роботу, і він, припертий до стіни, назвав двох убивць, а ще раніше назвав їх я, братів торинців, та знайти їх ніхто не зміг. Додому вони не повернулись. А довести змову, маючи лише одного підозрюваного, годі думати його не могли притягти до суду, навіть як непрямого співучасника. Не було жодного доказу того, чи він знав, що вбито справжнього Ікки. Звісно, йому можна було пришити якийсь дріб'язок, але слідчі розважили мудріше. Вони полишили суд на його друзяк. Просто випустили його на волю. Де він тепер? Чуття підказує мені, немає ніде. Енн Райорден раділа з того, що все скінчилось, і я в безпеці. Та безпека в моєму ремеслі – слово маловживане.